Uh, bon, Lege horren uh, ondorioari uh, geitu behar da ere bai pandemiaren ondorioak uh, dela uh, erhi uh, bat zuen mugak itxiak direra, beraz uh, ezinezkoa da uh, pertsonak uh, kanporatzea mainen ba araire prefekturak euh précho chartain ditou euh eta uh, behazken beazken finian divides uh, uh, uh, uh, uh, uh, a divider Guiagoa de la Algériaco partchonena euh bimarchoaren bimilama bimilaro goyeko marchoaren dira eta uh, oraindik ez dituzte uh, ideki Beraz pertsona horiek bilabete pasatzen dira erretentzio zentroetan ez errengatik azken finan. Egoera honek preso direnen artean ezinegona eta tensiba aregotu du. Jakin izan dugunez, erretentzio zentroan den pertsona bateek bere buruaz beste egiten saiatu da. Uh, bada pertsonal bat beti hospetat uh, lehen uh, dena eta ez da uh, bokoaren ha, boko uh, gatik baisiketa uh, nxaiatu duela uh, suishizatzer. Pertsonen horren egoera da egoeraaren ondorio bat uh, bada um, desesperazio handi bat uh, errententio zentroetan uh, zenta uh, diendea uh, ari da itsoiten eta badaki dena galtzen ari denak, uh, basuten batzuk familia uh, frantziak uh, estatuan, uh, edo uh, e, bizi bat antolatua eta azken finean badakite denak dena ari uh, dira eta ez dakite ze azki uh, zer duten aien egian, ze itxoiten, uh, uh,